د مرسلات د دیرشم نمبر آیات مبارکه نه زموږ نه وې درس بلکی یو کم دیرشم ندي ان تولقو ال ما کنتم به تو کذبن ال ال العالمین و فرمای اے کفارو الاماہ غستا کنتم بی ہی تکذبون چی وی تاسو چی د دروغو نسبت بمکونو اے کافرو لبوی تاسو خودو بار جون منلو او تاسو خورو جہنم نمنلو انتو لیقو لارشائی إِلَّا مَهَغَسْتَ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ چو ايتاسو چتا شو باغيت د دروغو نسبت کولو انت کو لکول ارشایل از لینغسوریتا ري چه د دریو سانگو دے اے د دریو سانگو دے او لم آولی کلی دری سانگی بیسی وی یو لمبادا بل بسر کی دی یو بل داغی لوگے دے جکہ دو اور دا پارا دری احوال وی یو لمبادا یو تی بسر کی روچتی گی او یو لوگے وی اے اللہ ثم اش شرر ثم الدخان لارشای غورتا انتوالقو لارشای الازویلن اغسورتا دی ثلاث شعبن چخاون ددریو سانگو دیم اے خاون ددریو سانگو دیم بعض وی اغ سلی بواله چې د الله سرید شریکان جوړکي اے سواره او بهوي خ د ندې دي ی والله د بلي سالی السلام دی او بالمریم مریم بیبي دا ولاړ شي غ سووریته دي ثلاثلاې شوعااب چې خاون د درې سانګ دی ا دا او لما وي مسلله شي د پااره سوورې بس اللہ شیر پا رہا سور ہے نوی لازوالیل انخو سور دے ولا یغنی من اللہب او نصفے دور کئی دلمبود اورنا لازوالیل انخو سور دے ولا یغنی من اللہب او نص فاید ور کید لمونا او مومنان بفرز د قیامت د الله د عرش د سوری د لان دیوی لکتا سو حدیث کی اوریدی ویوکسان بفرز د قیامت د عرش د سوری د لان دیوی او شوجم متواتر مندی موضوعانه الحمدلله بیان کو به کتابم پی عالم لیکله نذاد شلولونو ساونو تهاداد ترسي چې سمرق آسان بازار د سوری د لاندې وي او هغه ته وای و نذخلوهم ذلن ذلیلا ديبور دنا کو سوري سوري شويتا او شوره واکیه کوي فی ذلم ممدودن سور بیوغت اې د جنت ثونی یو یو سانګ بدومرلوی یوی دا الله حبیب فرمای صحیح روایات دی یو اسبد یوی سان لا دی لاسا لان دی سل کا ل منزل کای و غسان گ بخت بی کی لا لاز ولیلن نسور دے ولا یغنی من الاحاب او نس فائدہ ور کید انها بیشک دا اورد جهنم ترمی بشارن وشتل کای پب سر کو شرا کل قس پشان د بنگلو الک غټه غټه بنگلی عمر به یو یو بسر کوي د غټه غټه قلا عمر الکل کل حسون والمدائن ان ب ش داور تر می وشت کئ بشاررن په بصر کو سره کل ق سر پهشان د کلاگانو لولو دلولوyu قلاگانو غونې بصر کېدي جمالات جماتون سفر. ثب وېګني داو خان دي تور اواز قراءت راغلی قراغلي دي کانه جمالاتن شوف شوف اصل کې زیاتو ته وي خدي دې کې تور مرادي ثب وېګني داو خان دي تور ادب سر کې وداسي او بل په سپکه را رواني ثب وېګني دو خانو کثار روان دی اللہ دی پناہی راکیم کاننہو تبویگن چدا جمالاتن سفر جمالاتن سفر آغا او خان دی تور سفرن احیل ابل السود آغا تو روخان توی ویل یوم ای ذل المکذبین حلاکت دیوی په دغه او ورځ د هَذَا د دررو غونکو هذا یو مودا دا سرځ دلهینقون چې دی به خبرې نشي کولی د قیمت پ کاله او وررض کې به خبرې کوي نو هلته د خبرو خبر ورکړی ځې موکبه دا سیوي۔ چ خبر بن کولی و ها ذا یوم لا ينفقون ذا ذا شورزدا چه دای خبر نشکول لا يتكلمون ولا يؤذن له ما و ب इजाزت کریش دیور دی و الاوتا فیتجرون چه دای بغنه سوزراو بهانه پیش کی اونی عزر او بحانی منظوری دیب وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ نَبَئِ جَازَتُ اُکْلِشِ دُوِیتَ فَيَعْتَذِرُونَ چِدَئِ بَغْنِ سوزر و بحانی پیش کی وَیَلُنْ يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُكَذِّبِلِ حَلَاکَتْ دِوِی پَدَغَ دپار د دروغ و ینکو چای با قیامت د دروغ نسبت کولو کتاب الله تبید دروغ و نسبت کولو او دا اللہ پیغمبرانو تبید دروغ و نسبت کولو هادا یوم الفصلی الہ العالمین بدی مجرمانو تاو ویدہ و في فی صلیدہ جمعناکم والاولین راج مکڑیمی ای تاسو تولون بنی ای سمر پزرگن امتو ټول تول راج مئی فا انکان لکم که دن فکی دون کتاسو لسمکر او فریب وی نزیز ما مقابل کیو کئی که جنگ کو لیشی زان خلاسو لیشی او څه چل د عذاب د خلاصې دو نظر زی نځي تاسو مخ ورو کوي ټول ته رب العالمین و ان ټول را جمعي ف ان کان لکم خیدن ک چر و تاسو ل سم کرو فریب اعظم مقابله زما خدمات جنگ مقابله کی او د عذاب نه خلاصي په مقابله کی فقیدون نزیز ما مقابل کی سمکر و فریب و د چاد الله سره و سو تاکد ده ده مقابل یو ده جنگ ویدو یوم ای ذل للمکذبین علاکت دیوی پا دغو رز للمکذبین ده پارد دروغ و وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې امین یا رب کریم خاتمه مو په ایمان کې امین او د خراب خاتمین مو الله په خپل حفاظت کې او ساتي امین کتاب کې د اخلاص حیاتنا ولست مونږه ټول آجزومات ګډو جو ل ی او باطن باتن م دے اګو نه ډک په خپل رارحم او کرم زمونږ په ټولو اعمالو کې خلاص راولی الله پهې تیر شوي اعمالو کې که زمونږ نرییاکاری او پنییت کېسه ګړ بډ راغلی الله ته په تو ب سرګونه هنا مافکې مونږ ټول تو باسو او مونږ ته زموږ د نیت خرابواله بی اخلاصي واړه او لوی گناهونه ټول معاف کړي اوه دا الله زموږه حفاظت فرمایي الٰہی العالمین مونږ ته زموږ والدين او تا مشایخ او استادان او تا اصول او فروع او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین تا یا رب کریم واړه او لوی گناهونه معاف کړي الله سمر بیماران دی کورونو کې اسپيتالو نو کې زموږ د درس مرګري ډېر بیماران ني الله باقي بیمارانو او د دعا بارک موري الله تو ورته شفاءه كاملا عاجله ور نصیب کړي الله زموږ د ټول حاضرين او غایبين او ديني دنی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټول ديني دنیوي پرېشانۍ ختم کړي الله د چا دشمنۍ طرف غنۍ دي په محبت او دوشتي بدل کې بی ګنا بندي وان الله بند بنده اخلاص کې ته هر چا د پاره الله دا, پار دا رزق حلال دروازه کلاو کې یا رب د دواړو جهان د شر مندګو نم ټول خپل حفاظت کې او الله دا هر ظالم د ظلم نه د ارش لري د شرنا او دا ارحش شدید حسد نمو په خپل حفاظت کې او ساتي الله د چا ولاد ني نیک عمل صالح اولاد او کده چا ولاد وي الله خپل والدینو د سترګو یي حواله جوړکي اللهم ربنا آتنا بارند پردوا او غوړه الله د خیر په قدر ضرورت باران پرمو رور يا رب کریم زمګه اعمال او اخلاق لمګوري تامیشه ده بندگان و سرده او و ده کرم و عمیل اکڑی خیر با قدر ضرورت باران اله الالمین پا منگروره الله د خیر با قدر ضرورت باران اله الالمین پا منگروره اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخورت حسنہ و کنا <تصفح> Thank you.